Бац, я звідти не вернуся і перечитися з вами не буду. Мертві сорому не мають. А тепер якось так є, що людину доводять до того, щоби і живі вже не мали сорому. Але що вас учити, однако зробите по-своєму? Я видіти не буду. Видіти буде ваша дочка совість. Хоч ти мені не дочка, але ти. І ми. Всі тут рідня. Вересневе сонечко лагідно розливається по подвір'ю і довколишніх горах. У так легкому вітерцеві за парканом погойдується мальва і флокси. Рій ос гуде над медовими грушками падалицями. Блаженна Маріка у друге намотує попри нас свою неблизьку дорогу. Юстинина невістка крутить криничну корбу, а далі хлюпає водою якось так смачно і голосно, що хочеться сміятися. Ми ще трохи сидимо з Юстиною мовчки під стіною, ловлячи нескупе ранкове тепло. А далі мовчки разом підводимося. Удвох накриваємо домовину з речами потеплілою від сонця кришкою і заносимо у веранду. Двоє веселих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 Я обняла б її міцно, притиснула до себе і так довго стояла б, не відриваючи своєї голови від здетинілого плеча, і чомусь, чомусь би плакала, як мені здається, аж до завтра. Але я виходжу на подвір'я, і ми поперемінно п'ємо з Юстиною воду з одного горнятка з намальованими на ньому двома голубами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 не розумію куди. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Звукорежисер Тетяна Іванова. Читала Галина Долгозвяга. Київ. 2003 рік.